Pozdrav, pozdrav! Ja sam Leon. A ja sam Ivan. A vi slušate po ZS Podcast Eroson Kajera. Drugu sezonu. Epizodu broj 11. Danas vam donosimo ono što ste možda propustili u protiklih tjedan dana. Možda niste. I ono što ne smijete nikako propustiti u idućih tjedan dana. Danas ćemo pričati o, kao što sam već rekao, onome što ste možda propustili u protiklih tjedan dana. Nadalje ćemo pričati o Second Chance Melody Festivalenu, koji nam sada slijedi u subotu, 2.3.2019. 2019. Hvala na tom Detajnom opisu Zatim ćemo se osvrnuti na naš top 5 Kad kažem naš mislim na top 5 Nas dvojice i kombinacije svih Glasova Euroson Hera. Dakle imali smo razmišljamo na glas Tako da smo sve te bodove skombinirali Napravili naš top 5 Od koje zemlje? Srbije, aha nisam to rekao okay. da, okay. Beovizija Yay. Ajmo dalje, uh, dalje nam slijedi Finska, osvrćemo se na nju I potom i za kraj, ako do tad ostanete s nama, uh, bjeloruske pjesme. Ima ih 10. mi ćemo reći naš top 3. Pa, pošto je ovo jedna vrlo duga epizoda, mislim da je ok da počnemo sa jednom vrlo dugom najavom. Ovo će biti najduže najava do sad i imam jako puno toga za pročinat ovdje. U biti, počinjemo sa drugim ožujkom, drugog ožujka. Imamo već masu finala, masu ćemo pjesama uh, saznati, tako da idemo redom. Ako želite, svi linkovi, kao i obično, bit će dostupni na stranici higher prije nego što to sve uh, iznabrajam. Ako vas zanima, ko će gdje pobijediti. Dakle, počnimo redom, ovako, u... Subotu imamo Finsko, Gruzijsko, Moldavsko, Islandsko, Norveško i Portugalsko finale. Za Finsku znamo već da ide Darude featuring Sebastian Reimann. Samo je pitanje koja od tri pjesme o kojima ćemo kasnije pričati će ići za Finsku. U Gruziji uh, saznat nešto, ali tko će pjevati za njih. U Moldaviji finale pjesme smo obradili, mislim da nam je joj bože, ne znam, niko nam je pobjedio više toko mi ostalo u pamćanju Na Islandu navijamo za Heru Bjorki ako vjerojatno Hattari nose pobjedu Ali o tom potom U Norveškoj navijamo za grupu Keino I Spirit in the Sky Iako su nam na drugom mjestu Sunjamo da će naše prvo pobjediti No dobro U Portugalu svi pričaju o Conanu, Osirisu Tako da eto, želimo mu sreću I mi smo ga bili spomenuli od svih 20 Ne znam, 16 pjesama u Portugalu Spomenuli smo samo njega on je kao mainstream, jel? Na no, dobro. I za kraj subote, čeka nas, za kraj subote, po našem rasporedu tu, je švedski Second Chance koji... koji ćemo isto raspraviti kasnije epizodi, sve ćemo pričati. Dobro, treći ožujak, ožujka, pardon, nedjelja je to i tada imamo samo jedno srpsko, odnosno srbijansko finale, gdje ćemo gledati 12 pjesama od kojih je svih naših pet, top pet ušlo, prošlo dalje, Bo, dobro. A zapravo, mislimo da je tu zapravo duel Saške Janks i kvarteta, e, grupa Wonder Strings i Ivane Vladović. No, i to ćemo vidjeti. I o njima ćemo isto pričati kasnije. A Cipar će nam petog ožvika, to jest u utorak napokon izbaciti cijelu pjesmu Replay koju izvodi Tamta. I o tom ćemo isto sada na brzaka nešto reći, jer je likan dio unaprijed. Sedmog ožujka, dakle u četvrtak, Bjelorusija ima svoje finale. Dugo očekivano i njihovim pjesama ćemo pričati na kraju. A ono što nam preostaje su, dakle, song releasevi, dakle, bit će pjesme samo objavljene, e, sedmog ožvika to će biti Grška pjesma, Better Love koju izvodi Katerine Duska, nizozemski Duncan Lawrence će nam predstaviti svoju pjesmu čije ime još ne znamo, San Marino, Serhat će nam predstaviti svoju pjesmu, iz Švicarske ne znamo još ništa, samo da će predstaviti pjesmu sedmog ožujka, a osmog ožujka, ukoliko ne stignemo objaviti podcast, dakle to je idući petak, za tijedan dana u biti, Austrija će izbaciti svoju pjesmu Lemec, koji izvodi Paenda, isto tako i Azerbajdžan i Irska, o kojima ne znamo apsolutno ništa što će se dogoditi, znamo samo da će svoje pjesme i izvođača predstaviti osmog ožujka. A ono što nam zapravo preostaje još 5 zemalja o kojima doslovno ne znamo uh, ništa osim njihovih izvođača uh, su Armenija gdje će Srbuk predstaviti svoju pjesmu. Ne znamo točno još kada. Moglo bi biti bilo kada između danas i 10 ožujka kada je zapravo rok za prijavu odnosno slanje svih pjesama uh, European Broadcasting Union. Iz Makedonije Tamara na to deska će predstaviti svoj pravd nekad u sljedećih 10 uh, dana. Malta Mihajla Pače će predstaviti svoju pjesmu, Poljska Tulija će predstaviti svoju pjesmu i za kraj Sergej Lazarev svoju pjesmu mora još predstaviti, očekujemo veliki spektakl i neki, neki wow od njega svakako očekujemo, tako da pripremite se na turbulentan tjedan, eto. A sada ćemo vam nešto malo reći uh, uh, uh, na, na potanje Jel' se može tako reći? Na potanje, po, potanko ćemo reći o tome nešto A šta, A ne šta smo ćemo mi? imamo toliko stvari na rasporedu, nemamo vremena Baš da premiše razgledamo znači, o uh, Ukrajina, što se dogodilo u Ukrajini uh, Maruv je pobjedila, jel' tako? Uh, tako? Pjesma je. je Siren Song Meni se svidjela odmah pjesma, tebi je bila malo riskantna Očito je bila riskantna, dobro si to prognozirao Ajmo, ajde, podijeli sa mnom mišljenje. Što misliš? Zašto ta žena nije dalje prihvatila zapravo predstavljati Ukrajinu. Stani da? malo, stani malo. Ajmo, ajde, ajmo po redu. redu, ajmo po redu. Kad sam ja pripučuo, ja sam rekao da mi se sviđa, ali... Vidiš da nešto imaš za reći? Ali da, ne, da, da mi se ne sviđa činjenica što mi se sviđa. I don't like the fact that I like it. To je bila poanta te priče. Um, guilty pleasure, ja sam ono to tako opisao. Čim sam vidio taj nastup, to ono je bilo, molim te, nemoj mi to tako blizu staviti, ne mogu tako pričati. <laughs> samo mikrofon. <laughs> ok. U biti, to što se dogodilo je da zapravo cijelo finale je bilo obilježeno. Uh, šta? <laughs> cijelo finale je bilo obilježeno tim nekakvim političkim, uh, kako da to kažem, ne ne znam. Pa ne znam ja obiti sve se vrtilo oko Ukrajine i Krima i Rusije i dvojnih državljanstava da, i svega. Uglavnom jako je neugodno, cijelo polufinale bilo i finale nakon njega. I u biti, da, da skratimo cijelu priču, Maruv je pobjedila sa pjesmom koja je nama bila na drugom mjestu. Pa dobro, ali i to, to, to nam je bilo malo diskutabilno zato što smo je stalno ovaj premještali i hoćemo stajati... Nema ovaj veze, on ne bila nama u top 3, a bilo ih je 6, tako da je to pobjeda. Ok, za nas barem, ako ne, ništa ne, ja drugom. Ne, da nam je jedno vrijeme bila na prvom mjestu, da se razumijemo. Međutim, neko je dao nižu ocinu. <laughs> dobro, iznimka potvrđuje pravilo. Uglavnom, idemo dalje. Da. Poanta je, Ukrajina se povukla s Eurosonga. Zbog čega? Kaži nam, reci e, sada, nam. fali nam ono između što se dogodilo. E, idemo, dakle, prvo da, da čujemo isičak iz Siren Songa, tek toko to da, jel... A da, da. <laughs> da odamo počest pjesmi pobjednici, a onda ćemo se osvrnut na sve pikanterije koje ju okružuju. Dang. Ok, sada smo to čuli, odradili i sada dok nam ona svira fino u pozadini mi možemo reći da se dogodilo to da u biti svakog su pitali nekakvo um, izazovno pitanje vezano uz Rusiju, Ukrajinu i Krim i nešto vezano uz to sve. I na kraju su kad je Maru pobjedila njoj ponudili da li su i ugovor u kojem piše svašta nešto uh, sa jako puno kazni ukoliko se ona ogluši i na jednu stavku iz tog ugovora i u biti ona je taj ugovor objavila u javnost, ne znam jedna Instagram ili ne znam gdje, on nekoj od svojih društvenih mreža i pokazala ljudima što i kako ta javna televizija ukrajinska traži od nje i kada je prošlo 24 sata koliko su oni njoj dali da se ona zapravo odluči hoće li ili neće pristati na te uvjete što je jako kratko da, ona je odbila iz razloga koji se mogu naći i na europskom hr i na drugim Eurusom portalima ali da skratimo priču nakon što je ona to objavila pokrenula se lavina uh, odbijanja tako reći svih izvođača sa uh, Vidbira 2019 inače njihovog nacionalnog predizbora i u biti u međuvremenu vremenu danas sam čuo kako u Austriji je je Ukrajina u vijestima Zato što je znači, povukla se S Eurosonga Jer eto kaos je izbio tamo Zato što jedan po jedan doslovno nakon što je ona odbila Svi koji su bili u finalu Su odbijali uh, Ić za Ukrajinu na Eurosong Iskorištavaju sve pa očito i glazbenike Ne znam šta bi rekao Pjesma je bila stvarno dobra ja mislim da bi bila, to, to bi bila bomba na Eurosongu, taj nastup je bio wow, iako možda pjesma kao pjesma nije nešto ono što te baca u nesvijest, ali taj ali nastup je dao sve. Ali nastup, da, i, da. I, pjesma je provokativna, uh, Vučena na neke unako, senzualne, seksualne stvari i zanimljiva mi je šteta. Eto, to je sve što možemo reći za Ukrajinu. Ove godine nećemo gledati na Eurosongu, međutim, sljedeće godine, ako se malo smire, dovedu u red, možemo ih vidjeti. Idemo dalje. A sada? A, A, sada? A sada? A sada? A sada nam sledi Cipar. Po redu, po rasporedu, pa evo, poslušajmo prvo pjesmu koja je pobjedila tamo. Ne nije pobjedila, odabrali o, su interno. Odabrali su već prije ne znam koliko vremena tamta. Rekli su da će pjesma se zvati Replay, pa da ju čujemo yeah, ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cool. čekaj čekaj što, nešto smo izgleda krivo napravili, što se događa? A, prosti, ovo je jako bilo slično malo su mi se pomiješali lončići evo sad ide replay i tamta uh -huh. sad ti kažeš na u pjesmu iskrena iskrena pogreška u, u montiranju ovoga, yeah, um, yeah. da vrlo je vrlo je ne želim se po, ne želim da me se pogrešno shvati ovdje ali Environmentally Friendly je pjesma, a ovoga reciklirana je malo. A, reciklirana. A, ciprani su očito našli dobar recept za... Dobar melos. <laughs> dobar melos za pjesme. Iako ovdje u ovoj pjesmi naspram, recimo, prošlogodišnje pjesme, nema toliko tog etno zvuka, barem ne u ovih koliko četvrdesetak sekundi, koliko smo mogli čuti, ko zna što nam cijela pjesma nosi jako je slična barem u tim nekim daj, segmentima dobro, pa možemo mi biti cijepidlake cjepidla, cijepidlake međutim, jel ti se sviđa pjesma? sviđa mi se jako i meni se sviđa <laughs> i znam da neće pobijediti, opet ću biti tužan kad ju cijelu čujem i onak, opet će, samo da ne bude druga samo jo, da ne bude, samo, može biti to sve To mi Mislim da neće se <laughs> Neće biti druga Ali nema veze Mislim samo, samo Evo Može sve biti samo da nije druga Evo Ja ću biti zadovoljan Idemo Idemo Mislim nema više šta za reći Pjesma je dobra Evo I I sviđa mi se taj bit I Ona se čini ok Mo za Eleni se sumnjalo hoće li ona to moći izvesti živo ili ne molim da. onda je pojavila se na Youtube-u nekakva kratka snimka iz nekog studija kako ona to pjeva ne znam je bilo akapela ili što i onda su se ljudi kao onako malo hmm, moglo bi ovo dobro proći nemoj mi pričat protiv dobro. Eleni ne, ne pričam ja pričali su ljudi okay. i sada evo ta tamta ne znam ne znam kako će to izgledat jer nemamo još pristupni polovici kao li cijeloj pjesmi ali kroz parda Dana, kao što sam ja već rekao, u najavi, ćemo imati cijelu pjesmu tako da peti treći za si nam na kalendarima. Idemo dalje. Sljedeća pjesma, odnosno sljedeća država koja je odabrala svojeg predstavnika ovaj weekend je Danska. Danska je odabrala Leonoru, moje Grenlan... Grenlan... koje sam ja rekao da će pobijaći, su na drugom mjestu. One su inače bile favorit publike, ja sam naravno za favorita publike, međutim, eto, Žirime, Žirime, porazio u ovoj priči. Da, šta? <laughs> Pjesma se zove Love is Forever, na, na engleskom je bolje dio pjesme, i malo francuskog, malo danskog, pa evo da ju čujemo u kratko. Love is forever love is forever and everyone love is forever love is forever and everyone Znači ovo je pobjedilo na temelju glasova publike? Kombinirani glasova publike i žirije. Jury je ovdje... Bili su prevagno. usuglašeni. Žiri jury je glasao za nju dok je publika glasala za There's a shadow on my other side. And there's a... ne znam šta je više bilo. Grenlađenke uglavnom. Što više pota kažem, to mi je lakše izgovoriti. Leonora nam je više jezična. <laughs> spot je bio dobar. Zapravo, žijeli smo, vidjeli... Kakav spot, jedan nastup. Čekaj, što smo... Da, da, pardon, nastup. Sad znam da sam našao... Lirik video smo zgodali prije. A, a, pjesma je dobra, ovako... A, sjetna pomalo. Međutim, nakon, ne znam, sviđa mi se. Sviđa mi se taj dio sa tom stolicom, zapravo. Što sam ja rekao da je ta... Uh, a spot, <laughs> međutim, nije spot. Nek Leonora pogleda spot od našeg Endija kad je pjevao pa neko ona proba takvu stolicu nabaviti. Umeđu vremenu, <laughs> među vremenu, ovaj meni njezin glas, uh, malo mi je ko Lenin, uh, Lena, Satellite Lena. A, tako da. Uh, međutim, jako je uh, isto nekako kreštav na trenutke bio, nije mi se to baš sviđalo. Iako u studijskoj verziji zvuči puno onako docilni, ovako dražes, no ovdje mi je bila nekako ne znam, nije mi se baš dopala, ali opet možda je to zbog nekakve moje predispozicije prema Grenlandžankama, pa zapravo samo je jedna, mislim, Grenlandžanka, ali nema veze. Uh, idemo, idemo dalje. Litva. Litva je poslala Juriusa i mu Run with the Lions. gledamo ovaj, da pa vidim da ne znam šta, eto vidim i tvoj komentar koji dovolj, si napisao dovolj. pored toga bez, bez. <laughs> pa realno uh, ja nemam ništa više ni za reću što se dogodilo? izgubili smo struju na trenutak, ok, sad ju imamo opet dobro, ne znam, pjesma mi je tak, bez veze on mi isto ima on glas izbiljati se ne sviđa pjesma ne, pjesma mi je BZVZ BZVZ, ok Pa dobro, ne moramo mi svaku pjesmu komentirati Pa ni, ne moramo, kažem, Uzdušem imat ćemo uh, Da istaknem to, imat ćemo prilike to raditi u Tijekom uh, pozve reviewa a Koji nas čeka kroz part tjedana Kada ćemo imati gosta Na podcastu, svaki tjedan nekog drugog Bar ćemo se potruditi da neko bude drugi I komentirat ćemo sve pjesme, sve, sve, sve Koje su odabrane mi samo da bude da se mi pretvaramo Da smo mi neki drugi glas i gost <laughs> patriotiču se, ne, no promises možemo zapravo a, i, a, idemo dalje idemo dalje, idemo dalje ko nam sljedeći dolazi na red, a, mađarska Joci Joci, papai i pjesma Azen Apam Rigi na pukinjeri na puk seretamo zemljiki I viću zasodu pjacani joci Digitálok megidézük, megézenek monap, finit. Csizúság, hát içőlem, mikszilhom gyaba, içőlem. Ne maradjan, ne maradjon. Dia. Ne maradjan, se vrata. Joci je bio pri dvije godine, bilo mu je dosadno očito pa se eto vratio dvije godine kasnije sa ovom pjesmom Ovaj put je bez svoje beka plesačice. Sad i sam boss pokazuje svoju dušu, ogolio je svoju dušu nama. Ne znam što znači ozena. Ja pa zato pokazuje noge. Pa eto to božemo... je duša. Neki bi rekli, on je opet tu, opet on, opet je došao. A, a zapravo dečko ima dobar glas kako si ti istaknuo što je pohvalno međutim je pohvalno što sam istaknil pohvalno što ima dobar pohvalno glas pohvalno što on ima dobar glas međutim ni ovo tvoje, ovaj tvoj uh, komentar nije uh, na kako... na odmet da, e, bravo to Hvala. <laughs> a, uh, znači, ali svi oni znaju pjevat međutim ono što pjevaju mi moramo ocjenjivati a mi njega apsolutno ne razumijemo pjeva na mađarskom što nije plus <laughs> dobro, da, ali Postoje negdje liriks i možemo ih prevesti, to ispotrudit ćemo se da baš ne, ne, ne tumačimo to na suho, ali kao što sam prije spomenuo, bit će za to vremena u pozes, review. Idemo dalje. E, bitno je samo da ga predstavimo, da, znamo što, da znate što ste propustili, a kasnije, ako vas zanima, slušajte si ga do, do sutra, stavite si ga na repeat. E, sljedeće su iz njemačke Sisters, koje su nam pjesmu Sister. Evo jedna pjesma koja ima Jako lijepu poruku Što je vrlo važno uh, Kada se predstavlja nekakva zemlja um, A koja je to poruka, reci nam? Pa nešto o sestrama valjda pjeva Juš šta ja znam, ne znam. Mislim, Ja, ja je... sam to nekako povezao Sa ovo, ženska prava nekako... Me too movement, ok da. Dobro, kako bi Barbara Schoeneberger Rekla, na dreša je bi su se vrtile Lijepo u krug I baš su, baš su bile simpatične Nekako malo su iskopirale Isaiah iz Australije od prije par godina, međutim oni barimo krug koji se okreće, oni imaju kocku koja se okreće. Pa problem ja je problem kad je. se fokusiram na, na zapravo scenografiju i nastupu, umjesto na samu pjesmu koja je tako, eto nekako, m, malo mi je izlizana to sve skupo bilo, bilo je boljih pjesama na tom predizboru, a eto... Ne znam, se sviđa ta poruka, a sad da je možda malo izlizana, je, da. I oni, aaa, oni pozadinski Vokali šta su već Ne znam, nije mi to baš nešto Hajs, kaj bi se reklo u Njemačkoj <laughs> I za kraj U četvrtak, dakle 28.2. nam je Kao posljednji u ovom tjednu Objavljen i belgijski Predstavnik sa svojom pjesmom Mislim za njega smo već znali da će biti Ali čekali smo pjesmu, pjesma se zvala izovese. zove se. Wake up Wake up! <laughs> A pjevaju Elliot sa prezimenom prekompliciranim da ga izgovorimo pa ćemo se držati samo njegovog imena. Wake up! Up. Hvala ti na tom uvodu. Ako ste već do sada zaspali, vrijeme je da se probudite. Tek smo počeli, kako bi rekla Lidija. <laughs> I ovoga... Elliot nam je predstavio svoju pjesmu koja je ovako, jedan prijatelj je rekao da zvuči početak kao uvod, odnosno najavna špica u Stranger Things. Ja sam ovo jako loš izgovorio sad, ali nema veze. Ne, pa to je uh, čisto ok. Ajde, furaj dalje. I tako ima nekakve te misti, ne, neću reći mistične, mistika je za Skandinaviju rezervirana. Ovo je više nekako, nekako um, tajanstveno počinje i cijela pjesma zapravo se vrti kao tih nekakvih, u nekakvim sjenama barem ako je suditi prema spotu koji je pokušao upotpuniti cijeli taj dojam pjesme a sada kada dođe taj kraj nekako ta kutija u kojoj oni svi stoje se raspadne i na jednom dođe svjetlo i onda se svi da probude ne znam zanimljiva je pjesma ne bi bila moj prvi izbor kada bi, ju, kada bi morao odabrati nešto iz mase tih pjesama čak iz ovih, koliko sad to ima, sedam njih koliko smo ih do sada predstavili svakako nju ne bi izabrao kao nešto što bi se isticalo ali, eto, belgijanci valjda znaju bolje od mene hm. Idemo mi dalje Što ti imaš nama reći o ViviBlogsu? A što ti meni imaš reći za wake-up? Ja, ja ništa nisam napisao za wake-up i ne za je to nekako samo prošlo, nisam previše ni pozornosti obraćao. Ako ću biti iskren, na to jesmo tako da nekako lagano sam preusmjerio ova pitanje na sljedeću temu. Da, Vivi Blog se nakon tri tjedna čekanja napokon odlučio osvrnuti na roka i na našu pjesmu. Onako ješće su nas popljivali. Ne, ne znam da li su spomenuli jednu stvar. Mislim, nisu nas tako onako da kažem ružno popljuvali, nego onako. Dali su nam prijedloge. Da li su nam prijedloge, dali su žaku prijedloge. Nama nema, nešto, šta nama. Nama je gotovo. Mi smo odabrali svoju pjesmu kasno su nam se sjetili, ali rekli su da je bilo boljih pjesama na našem predizboru, bože moj, to se slažemo i mi. Posebica, ako nas se pita kako je to sve zvučalo u živo, mi smo rekli da je uživo bio, bio drugačiji dojam u dvorani, a očito i kasnije na televiziji i opet smo razliku između studijske verzije i verzije uživo, koja je zapravo bila i na televiziji. Dakle, ono što se, kako se to čulo sve skupa. Oni na ViviBoxu vjerozno nisu čuli studijsku verziju. Oni uh, su bili za to vrijeme u Bukureštu, pa su se vadili isto tako na taj dio. Vrhunac mi je sako... da ih je neko pozvao na Doru. Ja sam, ja sam se malo onako naljutio od <laughs> toga. <laughs> Kao na nismo mogli, preklapali su nam s rasporedima dobro, uglavnom neba veze dobro, A, ne znam ljucam idemo mi zanemariti njih mi imamo svoju pjesmu oni imaju svojeg Michael Rice'a pa, pa ćemo vidjeti kako će bit gdje, samo ćemo to reći idemo dalje <laughs> A vrijeme je za Švedsku, vrijeme je za Melody festivalen, Second Chance, nakon četiri tjedna napokon se približavamo tom finalu i u subotu ćemo dobiti nova četiri finalista iz četiri duela iz svakog od tih duela kvalificiraće se po jedna pjesma. Nećemo sad previše ići u detalje oko njih, samo ćemo ih na brzaka ovako spomenuti, s obzirom da imamo ta četiri duela dovoljno da samo četiri pjesme na brzaka ovako istaknemo iz njih, jer ćemo se sljedeći tjedan zapravo osvetati na sve pjesme, jer imat ćemo dovoljno vremena i dovoljno mjesta, jer napokon nećemo morati brzati kroz podcast, nego ćemo moći polako i odmjereno, kao uvod u Pozes review, a moći sve lijepo obraditi i reći što valja što ne, a stvarno Melodij Festivalen treba svakako istaknuti kao jedan od najboljih izbora sa najboljom, tako reći, ponudom pjesama. A sada, u a sada. prvom duelu imamo Army of Us koji izvodi Andras Johnson i Ashes to Ashes koji je izvodi Anna Bergendal u tom duelu. Smo se odlučili ipak za Anu Bergendal, iako je ona malo, ovaj, failala 2010 desete kad nije prošlo u finale daćemo... ćemo si to... fali mi riječ, pomozi mi dozvolit ćemo si tu... pravo, povlasticu. Povlasticu. hvala da nju pustimo dalje pa da ćemo na jedan kratki isječak zapravo samo, referent is, is is Ashes to Ashes Ona ima specifičan glas, ja bi usporedio sa nekim, međutim, nikom mi ne dolazi tako na um. Lijep mi je glas, malo posebno naglašava taj Ashes, čekaj, kako, kako ona kaže? Ne znam, to si samo tičuo, kao nešto Ashes, ne znam. Da, neko, meko š, ne znam. Imaju to i u Crnoj Gori. <laughs> <laughs> ali dobro, to je, to je za sada to, nadamo se da ćemo se malo detaljnije na tu pjesmu moći usvrnuti sljedeći tijan, ali da ne dudjemo idemo na idući Ko duel. Koji u sljedećem duelu? Duelu, dva drugoj rundi uh, su Nano i Chasing Rivers i Vlad Racer, ja mislim, i Nakna i Reagnet ili ti ga gol na kiši, zato nosi kabanicu na sebi. Pjesma je dobra, Nakne i stvarno dobra pjesma, međutim, Mi oret... smo se odlučili za drugu ovu pristojniju verziju. Tako je malo dramatičniju, ja bih rekao. Chasing Rivers, pjesma uh, od izvođača Nano. Nanoa, Nana, ne znam. -no nema veze. Uh, zanimljiva izvedba, je da? Da. Kažem, to samo želimo ovako istaknuti i da čujemo nakratko taj Chasing Rivers. I'm for the my life Ovdje, za razliku od Njemačke i Sistersica ili tega Švesterovki, čudi me da su se na engleskom nazvale, uh, zapravo lijepo je iskoristen taj pozadinski, uh, ti pozadinski vokali. Nije samo zavijanje, nego nekako onako pridonosi, ne, doprinosi pjesmi. Tako da zbog toga mi je to svakako bolja opcija nego Vlad. No dobro, idemo dalje. Može treća runda? Uh, u trećoj rundi uh, se nalaze Martin Stemark i Lot Hitem brina skupa sa Lisom Ax i njenom pjesmom Torn. Pa, pa tak, Lisa Ajax je dobra, međutim, naše mišljenje da je Martin malo ipak bolji i nekako Puno bolji. bolje sjeda ta pjesma s nama barem evo da čujemo na kratko i njega. Eto, to, je, to nam je Martin, nadamo se da ćemo ga vidjeti i za tjedan dana u Stokholmu. A za zadnji duel ostali su nam Arvingarna i njihova pjesma I do i Rebecca Carlson i Who I am. Tu smo bili malo ovako u dilemi i ostaje nam ta dilema i sada. Nismo baš sigurni koga bi pustili dalje. Zato što Rebeka je više onako Smirena djevojka Ima jednu ovako mirnu pjesmu Jednu lijepu baladu A Arvingarna su Zapravo rock grupa koja je 93. još bila Na Eurosongu, pjevali su svoju Eloise I zapravo su jako dobro prošli Međutim, ta pjesma je tada bila hit I sada, ako ćemo baš gledati Mi sada pokušamo protumačiti Ono ko će zapravo proći dalje Ne ono ko se nama više sviđa I ako se mene pita, ja mislim da će tu ipak više više sreće imati Rebecca nego I do Novi I ima noviju nekako, ne znam temu, a ovi drugi su malo onako kao ne znam, igraju na sigurno Ili, pa ne, ne igraju više na sigurno, nego onako samo su napravili nešto ajmo reći malo drugačije, ali od onog zapravo na bazi onog što su već prije imali kao nekakav uspjeh nekakvu uspješnicu neke od prije neke iskušane metode da. eto dobro, kao što smo rekli, osvrt na kompletno finale. Imamo sljedeći tijan kad ćemo znati sve finaliste. A sada idemo zaviditi preko Ograde, na istok, preko Dunava i baciti pogled što se tamo događa u studijima 7, 8 ili 8 i 9 RTS-a da vidimo što, što su nam kolege, komšije izmislili i što su nam priredili. Mi smo priredili naših top 5 u kombinaciji sa ocjenama Eurosong HR žirija u onim tlancima koje ste mogli čitati proteklih dana, razmišljamo naglas, gdje smo svoje ocjene pribrojili njihovima i slučaju da su nam neke pjesme bile na istim Dali smo prednost ipak uh, Žirima, evo sam hr -e, Ipak njih bilo više nego nas dvoje Tako da dali smo njima prednost po tom pitanju Tako da Mislim da ako vidite njihove ocjene I već ćete znati Od kakav je i naš to pet Međutim mi smo isto malo imali utjecaja na to sve Pa neće baš biti identično kao to Ali počnimo sa našim petim mjestom Tu to prepuštam tebi na petom mjestu se nalazi Sofija Perić i pjesma aritmija. Nijedan prilike malo naučiti nešto o EKG-u ako ste gledali nastupu živo mogli ste vidjeti jedan ljepi QRS i za nje kako se mijenja ali pjesma kao pjesma ne, ne vjerujem da može iako je on napisao ili je barem nešto s njom imao veze, čovjek koji je i nešto imao veze i sa molitvom ne znam baš koliko ima šanse za pobjedu iako je pjesma ovako catchy i vesela, moram priznati da tijekom, tijekom pjesme obojica zapravo onak Više smo pažnje obraćali na sam nastup nego na pjesmu, onako kako ti ta dva lika skaču oko nje i zapravo sva je pažnja bila na njima više nego na njoj, bar sam ja takav dojam stekao i uopće onako, nesvjesno uopće, ne znam šta je njezin cilj bio i ne znam, nekako, pjesma je dobra, meni se sviđa, ovako da, da sad mogu, ovo sad bi si opet pustio neka svira. Da, jer... se to i pjevušio ako usputno. Pa, fora mi je pjesma. Onak, koja pjesma se zove? Aritmija. Znači, na totalno, totalno onak what? Ne, ne bi to poslao na Eurosong, ali ljepa, lijepa. nije ljepa pjesma. Pjesma je cool, evo tako ćemo reći. Da, ne duljimo, možemo na četvrto mjesto. Tamo smo smjestili Aleksandru Sekulić i pjesmu Tugo. Mene ova pjesma to je Aleksandrin glas podsjeća pomalo na Severinina. Ne znam je li to ispravno naglašavati ali da. Ne, isticati kako, ne, možda. Isticati. Tako, možda neki izbor, izbori tih stihova tako podsjećaju malo na Severinine. stihove. Ne sam ni sa kojom pjesmom bi to usporedio. To, to mi je prvo odvuklo pažnju. Međutim, osim toga sviđa mi se pjesma. Da, zapravo ovo bila možda taj lag Bila, sve sam tvoja bila. Sam bila? Ekavica ovih dana očito jako zvuči kao i ikavica ne znam um, ne, ne, ne loša je pjesma vrlo ovako, nas je privukao u prvom slušanju taj saksofon nekako najviše i u biti nekako lijepo sjeda, casual pjesma nekako, ne znam kako da to najbolje opišem jednostavno smirena je i to nam zapravo najviše odgovara kad su takve pjesme u pitanju. Nismo očekivali tako nešto od Srbije, ali opet evo, mislim kad je Eurosong u pitanju ne, nikad ne zna što možeš očekivati, tako da uvijek je dobro biti iznenađen. A kad je bio u pitanju, posebno kad nam se ovako je u jednom jako lijepom ruhu vratila, zašto ne? Iako je bila i prošle godine, ali ovo je druga priča. Tribekovi kad nisu loši. Ne mogu reći da sam ih čuo s obzirom da svaki put kad podkacu ih pokazali kao da lipsingaju samo iza nje, ali dobro. Ajmo dalje može ja sam na redu Nevena Božović treće mjesto i njena kruna ne. Kruna je tvoja ljubavi moja. Njezina pjesma je ljubavna. Što ti kažeš na to? Zašto maš s tim kod NLP daj, daj mi to tu. Dakle, ta kruna je. Imamo priliku samo vidjeti momentalno lirik video jer dok snimamo ovo zapravo propuštamo drugo polufinale Beovizije ali uskoro ćemo to moći vidjeti i uživo nadamo se da će proći dalje mislim da ne bi trebalo bi biti problema ali ću... zanimljivo je zapravo da ona nam je jedina koja nam je ušla u top 5 iz drugog polufinala se preostale četiri pjesme su iz prvog Jednako zaslužuje biti ovdje i jako je lijepa pjesma čak ubacila te nekakve stihove na engleskom koji su nas to iznenadili malo jako lijep tekst možda mjestimično predvidljiv ali to zahvaljujemo samo rimama koje su eto tako nakon nekih pauza se pojavila. pjesma kao pjesma jako lijepa. I nije nam se džabe našlo na trećem mjestu A ovo će to Serosong Haier nama slaže Kažem to kao nekakve, nekakav entitet Eto, to je bila, to bilo naše treće mjesto A na drugom mjestu Ivana Vladović i grupa Wonder Strings Moja bol Dužan za uvek si mi. Zobođaj. Ma ne. Ja ću ti najavljaš. nisam. Nisi, ja sam te Ajde. Mm, Čekaj, A, znači pitanje za milijun dolara. Što znači mastilo? Leone? Tinta. Tinta, ja sam mislio da je to nekakva vrsta masti ili ulja. Ja sam, onak, ja sam još onak razmišljao kad se prolije mastilo, čekaj malo. Još, ti onako to uzimaš drabo za gotovo i onako kažeš odvratno, onak šta? Ja onako gledam pa to je nešto je, nekako nešto za pisanje si mislimo, onako, nisam znao šta točno mislim da može biti onak, pa normalno da je tinta ali pa ne znam, mastilo i tinta ali aj dobro To mi nekako upodstvjesti, valjda, ostalo nam pojma zašto si mi je moj klibor, sve si tamo sebi stavio daj uh, U biti, jako lijepa pjesma i čak ne želim ne želim predviđati ništa pogrešno, ali ja mislim da je ovo jedan od jedna od dvije pjesme koje bi mogle pobjediti naravno druga je nama na prvom mjestu, ali o tom potom. U biti, jako lijepo, te, te violinistice zapravo dodaju nekakav taj poseban štih cijelom tom nastupu i cijeloj pjesmi, iako je naravno na matricu, neovisno o tome, i njezin glas je zapravo jako moćan. I ona, kad smo vidjeli, ja kad sam je barem vidio, jako je mala. Znači, onako sitna, ne mala, pogrešan izraz. I zadivilo me da takav glas može izaći iz nje. I zaista onako, eto, preljepo. Pa sviđa mi se ta cijela simbolika, to mastilo, ja se opet vraćam na mastilo, Dobro. ali tako, ima puno tih simbola, što meni isto puno znači. Uh, sljedeća na redu nam je Saška Janks, jel' tako? Da. Janks? Baba tak je. Nije, nije, nije. Znači Saška Janks uh, i pjesma Da li čuješ moj glas? Odnosno, ako ćemo na hrvatskom, čuješ li moj glas? Ali nećemo biti Gramer nazi, pjesma je lijepa, pjesma je odlična, ima odlične kombinacije svih stilova koji se zapravo traže ovih dana i koji su popularni i podižu pjesmu na, na razinu koja je zapravo potrebna na eurosongu, a i zapravo u jednom suvremenom hitu. Što ti kažeš? Pa ja ne znam da li to uh, ova pjesma diže, uh, diže interpretaciju na neku novu razinu, međutim meni se sviđa uh, njezin način pjevanja, njezino... I, iz, sve te male neke Kako bi se reklo, vokalize To bi ti rekao, ali dobro, razumijem te <laughs> Tehnike, ja bi rekao tehnike ali Ili njezin to, stil pjevanja Taj način ispjevavanja Stil pjevanja Eto ga onda, to je to To je to što mi se sviđa A što ti se ne sviđa? Pa, ajde onda, bit ću iskren Ne sviđa mi se to, babo, mamo Taj dio mi se ne sviđa i meni isto to malo ovaj, smetalo ne toliko zato što to, ajde da to kaže jedan put, dva put njenu se cijeli briž zapravo taj sastoji od toga, tih ponavljanja toga, meni to baš nije nekako najbolje A, sjelo sa druge strane shvaćam uh, shvaćam zapravo cijelu pol, uh, poruku uh, o, o, ovaj, ona pjeva za njih jel tako, mm. tako da možda je to, možda su to zapravo nekakva kak se kaže, pet names kao nekakva imena da, iz, da, od milja ovaj, za kako se to kaže na hrvatskom? Pa ne znam, pa eto tako, od milja. Ili? Nadimak, ne? Je, je Nadimak, je da, am, ne znamo više, ni jedan jezik, ne znamo mi ove jezike, te balkanske, ko to više zna pričat, mi ovo ti znaš, sigurno. Idemo dalje dosta Selimo se sa, sa Balkana na sjeveru Skandinaviju To jest na Rup Skandinavije To je Finska I tamo nas čeka DJ Darude Koji je svijet osvojio prije 20 godina Pa evo sad su ga pozvali jer eto to je sada In Pa da on nešto smisli za eurosong Priredio je tri pjesme Release Me, Superman i Look Away Prva nam je Release Me Sljedeća na redu je pjesma Superman. dugom nizu je look away Is it in my head? Sada, Ivone, koja je tebi najdraža? Najdraža mi je prva pjesma koju smo slušali u ovom nizu i vi zove se Release Me. A što ti kažeš? <laughs> <laughs> ja kažem da mi najbolja look away. To je pjesma jedna koje je sad zadnja izašla i moram priznati da nijednu od njih nisam baš pretjerano slušao, dakle, release mi sam čuo jednom, Supermana sam isto čuo jednom, kad smo ga zajedno zapravo slušali, te bi on ušao na jednom u izašao, taj release mi isto, to se sjećam kad smo slušali, rekao si, pitao sam da li mogu ugaziti da, bez veze. I sad se sviđa na jednom, ali mislim te sve pjesme su tak nekak bez veze i ne. Iako taj look away, ako se mene pita, mogao bi dobro proći. Ako ništa drugo, barem iz svog polufinala, se može progurati u finale. Meni se ta pjesma ne sviđa da rekao si da ti je dosadna, to sve su ti zapravo dosadne a kažem pa nijedna štinske, da nije nisu baš nešto aj ali nije baš wow. mislim gle ako moramo i čorava kokosna bode zrno što bi se reklo ruko na srce mislim da je ovo... o bože ovo je najbolje, ja mislim od onog što nam Finska nudi, a sada što će Finsko odlučiti, saznat ćemo u toku sljedećeg tjedna. A u vremenu, da se ne zadržavamo na ovim pjesmama koje nam se očigledno baš ne sviđa, idemo na one druge koje nam se očito isto tako baš ne sviđaju previše. Inače ih obradili na početku, ali evo Bjelorusija nam ostaje za kraj i naš top 3 od njihovih 10 pjesama. Jedba smo ih izabrali. zabrali. I to je bilo, bila muka uopće izabrati. Bilo je toliko predstavnika, natjecatelja, kako god. Svi su bili slični, svi su bili obučeni u balonere, crno-bijele. bilo je drap balonera ili u crno... U glavnom kombinaciji su bile bijela, crna, drap baloner i kožne hlače crne. E, kožne hlače i prozirne nekakve majice od Tila ili čega eto. <laughs> I u stanito. biti, svi koji su se plasirali u, među, naše, među naše top 3 su bili oni koji nisu bili tako obučeni. <laughs> ali bilo je fantastično vidjeti toliko ljudi u balonerima. Ja ne znam što se dešava u Bielorusi ovih dana. A svi kupuju istoj, u istom dučanu. Da, ali onak... Ne, ne razumijem, evo ja ne razumijem To bilo je, baš ono, komično je bilo Evo, i mi smo prije par tjedana već reke zapravo Da ćemo se osvrnuti na te Bielorusi, nikako da dođemo do toga Evo, sad smo nam pogom dobili priliku Pa idemo na naš top 3 Ali ovo su zapravo dobre pjesme Ono sve što je bilo komično smo ostavili U tim, u tim audicijama Najbolje nek tamo ostane Negdje na audicijama Zaboravljeno, doviđenja Sviđaš što one, potato, potato, nešto no. ne. Potato potato, I can patato, patato up potato potato, I can aka bullet potato potato, I can pull upato potato, bulba potato potato, I can Sama la balan palan dento, muka muka samata Sama la bala sama la bala kawaka wakamakata, kata Sama la balan palan Sama-lama-lama-lama-lam-dento Woka-moka-samata Sama-lama-laka-ta Sama-lama-laka-daka daka One, two, three, everybody let's go You and me like potato, you know Put your hands up, put your, put your hands up Shake your body, don't stop, don't stop One chocolate, two chocolate free chocolate, saroga-e-baroga Una bella lamba, una bella rumba Urba-varumba, urba-patato Bilo je takvih gafova, to nije normalno bilo. <laughs> ja sam se smio, ja, ja nisam mogao. to je meni vrh. Te, znači... to je život osobe užiriju koji mora slušati te pjesme. Ja sam gledao te ljude koji tamo sjede, znači jednak sam... Odustali su, se... su od života. <laughs> Ali to je poanta toga. Gledaju sabotažu za sabotažom, užas. Zašto su ti ljudi došli tu? Jel oni zaista misle da ovo može proći na Eurosongu kao nešto što dobro zvuči? To mi onako vrhunac zapravo bio tih pjesama kad sam onako vidio taj, pa i taj potato, potato. Pa dobro, ali to je kao nekakav, kao nekakav onaj tip natjecanja, uh, x-faktor ili nešto tako. Ali pa ali nije, to su bilo doslovno audicije nema. za to prednatjecanje. Da, ali nema ono... Nema previše istinskih glazbenika, već su to više manje ovako amateri, pa sad zabavljači. Hajde dobro. Uh, ajde da čujemo naš top 3 za uh, Bjelorusiju. Na trećem mjestu nam je uh, Mihail Duša, Michael Soul i njegova pjesma Humanize. Under Evo vidjeli smo Michaela Soula i njegov Humanize tj. mi smo vidjeli vi ste čuli ima je vrlo zanimljiv aksesori, taj remen koji izgleda kao da ga je iz, iz čupa, iz nekog autobusa ili iz nekakvog, iz nekakvog aviona, doslovno tako izgleda ta kopča na njemu. Ale, ka što ti kaže? Oj, moj Bože. A, mislim, sve skupa. I trenerka zajedno sa Sakom, nekakvim upitnim dobro, nebitno, nismo u korbu. Ali, ajmo mi <laughs> ajmo mi to... sada na pjevanje. Tako je. Dečko dobro pjeva. Dečko ima fantastičan glas. D ne, bez daljnjeg. I kontrolu glasa, isto tako. ja I kontrolu... kontrolu gesta ruka. Dakle, to ba, je fantastični pokreti. Ali, pjesma možda možda mu, kako se kaže na engleskom, it doesn't do him justice. Mislim da onak on... Pa... Misliš da još molj, može bolje? Ne, mislim da je, da je on pokazao što on može sa svojim glasom Ali mislim da pjesma to ne, ne, ne iskoristava do te mjere Do koje bi mogla ili trebala puni potencijal Tako je Pjesma je okej, okay, nije, nije džave prošlo u finale Svašta smo čuli na tim audicijama stvarno Nije da smo mi odlučivali koji ide dalje Ali tako je zapravo ispilo ono što smo mi odabrali da ode dalje Prije nego što su zapravo To ujavili. je i ošlo dalje Tak je, tak je e, uh, Pjesma, šta ja znam nijedna od ovih koje su budimo realni u, na u naših top tri neće pobediti na Eurosongu ali u Bielorusiji se svašta još može dogoditi, oni mogu promijeniti predstavnika kako im se sprne nije da to pre, prethodnih godina nisu radili ma za kim? Uf, desilo se već 3-4 puta ja mislim da odabrali su jednog pa su onda se odlučili, eh, ne može, ide neki drugi ili jednostavno su rekli sad su se zapravo ogradili od toga i samo onako na mjeste rezultat pa kažem <laughs> pa da, zašto da ne tako da je to Michael Soul ima dušu, ima dušu svakako. I Dobra dosjetka, Leone. Hvala, hvala Ivane. Eto, idemo dalje. Sljedeća po redu je Napoli i pjesma Let It Go. Even if you can Pomalo dosadna pjesma, ako se mene pita, ali eto, našla se u naših top 3, žena ima stvarno dobar glas, a već je prije nas sudjelovala na... Melodija nije loša, ili? Ili, sudjelovala na prethodnim bjeloruskim finalima i nije se baš, bog zna kako, plasirala, ali pravit ćemo se da je ona bjeloruski Markus Riva, samo što piva puno bolje od Markus Rive. Pjesma je, tako, na razini koju zahtijeva Belorusija, ja bi rekao. Ne znam baš da bi išla do razine eurosonga, ali eto, držimo fige, zašto da ne? Pa ne znam, meni, kažem, meni je melodija dobra, pje, a, a, ženska ima dobar glas, što još više. Zapravo, jako puno tog ovisi o tome kako će to izgledati na pozornici, jer ovdje smo zapravo vidjeli audicije, gdje su oni stajali u konstantno jednako istovetno zapravo osvjetljenom studiju i nekakvim improviziranim tim backup vokalima nije backup vokala se kaže backup vokali pozadinski pivači ne znam sve gore gore idemo ok, kasno je idemo dalje Napoli sretno idemo na naše prvo mjesto na kojem se našla zena i njena pjesma like it Jedina pjesma koja je zapravo imala cijeli, cijeli onako koncept, išla je, tekla je cijelim, uh, od, od samog početka, od samog starta. Kud je tekla, molim te Jer je možda prema kraju tekla Pa je, da, ah, okay. ali onako lijepo Nekako skladno uh, Ritmično A vjerujem da je i svaka pjesma, odnosno svaki izvođer Koji nije imao baloner, crno, bijelo Ili kožne hlače na sebi Se isto tako je lakše mogao istaknuti Kao recimo ova uh, gospodična Zena Koja je imala jednu vrlo ovako uh, Pikturesknu uh, Stavno <laughs> ovu jaknu na sebi. Odvažno, definitivno. Ona je upotrijebila obje boje, i crnu i bijelu. I čak i dodala crvenu. I to sve u prugama koje se kreću, svakako. Ali to nije toliko bitno, bitna <laughs> je sad samo pjesma, koju ćemo zapravo sad prokomentirati. Ali pokazala je svoju kreativnost, zašto, zašto i to ne bi bilo. Jer ali bi glas, pridodalo. i glas je stvarno bio dobar. Mislim, sva što smo čuli, ali evo, ovo je jedna od, mislim, Zanimljiva pjesmica Zanim, Jedna od zanimljivijih pjesmica nekako. Međutim, imajte na umu Ako je ovo najbolje što smo odabrali Nismo imali baš neki veliki izbor Imajte i to na umu Možda ne pobijede jedna od ove tri Ali evo, mi smo to tako vidjeli kao nešto najbolje Jer, eto, nismo imali baš previše izbora Tako da, ne znam koliko ću još puta to mora reći Ali, <laughs> da U biti, eto, to je to Za danas i za ovaj tjedan pohvale, ponude, predlog i pokude, primamo u komentarima, a do sljedećeg tjedna, pozdrav!